Єнот. Єноти – типові лісові тварини. Живуть на деревах, але в наш час вони призвичайилися побиратися на смітниках. Частенько роблять свої лігвища поблизу населених пунктів. Їстівні відходи на смітниках – смачний сніданок для єнотів. Люди іноді приручають єнотів, але незважаючи на те, що єноти можуть бути грайливими і допитливими, треба не забувати про їх норов хижих звірів. Маленьких єнотів мати перестає годувати молоком у два місяці, але ще майже до року вона піклується про них. Дикі єноти їдять ягоди, жолуді, насіння. Якщо вони поселяються біля водойм, то полюють на різних ракоподібних земноводних риб. Єнот-полоскун перед тим, як з'їсти здобич Прополоскує її від бруду у воді. Скринька фактів. Мовою індіанців слово «ракун» означає «потираючі руки». Відомо сім видів єнотів. Єнот-ракоїд, єнот-полоскун, какоміцлі, звичайна носуха, кінкажу, велика і мала панди. Дикі єноти живуть майже 5 років. Жирафа. Найвищі ссавці на землі – жирафи. На голові – дві-чотири ріжки. Передні ноги такі високі, а шия така довга, що жирафа змушена незграбно нахилятися, широко розставивши ноги, аби напитися води. Плямисте забарвлення шкіри дає змогу маскуватися від хижаків. Кожна жирафа має свій своєрідний малюнок плям на шкірі. Жирафи живуть невеликими сімейними гуртами по 6-8 особин у Саванах Африки. Через 15 місяців після парування у травні-липні самка народжує одне маля. Вже через одну-дві години після народження маля жирафи спинається на ніжки і йде за матір'ю. Завдяки своєму зросту Жирафа може об'їдати верхівки дерев колючої акації. Ікла з виїмками пристосовані для обгризання листя. Язиком жирафа захоплює листя і колючі гілочки, зриває їх і відправляє прямо до рота.